פרק ז' ואת ביתו בנה שלומו שלוש עשרה שנה וייחל את כל ביתו וייבן את בית יער הלבנון מאה אמה אורכו וחמישים אמה רוחבו ושלושים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וחרוטות ארזים על העמודים וספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים ארבעים וחמישה חמישה עשר הטור ושקופים שלושה טורים ומחזה אל מחזה שלוש פעמים וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף ומול מחזה אל מחזה שלוש פעמים ואת אולם העמודים עשה חמישים אמה אורכו ושלושים אמה רוחבו ואולם על פניהם ועמודים ועב על פניהם ואולם הכיסא אשר ישפוט שם אולם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד הקרקע וביתו אשר ישב שם חצר האחרת מבית לעולם כמעשה הזה היה, ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה, כעולם הזה. כל אלה, אבנים יקרות כמידות גזית, מגוררות במגירה מבית ומחוץ, וממסד עד הטפחות, ומחוץ עד החצר הגדולה. ומיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני עשר אמות, ואבני שמונה אמות. ומלמעלה אבנים יקרות כמידות גזית וארז. וחצר הגדולה, סביב שלושה טורים גזית, וטור כרותות ארזים, ולחצר בית אדוני הפנימית, ולעולם הבית. וישלח המלך שלמה, ויקח את חירם מצור. בן אישה אלמנהו ממטה נפתלי, ואביו איש צורי, חורש נחושת, וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל המלך שלמה, ויעש את כל מלאכתו. ויצר את שני העמודים נחושת, שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד, וחוט שתם עשרה אמה יסוב את העמוד השני. ושתי כותרות עשה לתת על ראשי העמודים מוצק נחושת, חמש אמות קומת הכותרת האחת, וחמש אמות קומת הכותרת השנית. סבכים מעשי סבכה, גדלים מעשי שרשרות, לכותרות אשר על ראש העמודים, שבעה לכותרת האחת ושבעה לכותרת השנית. ויעש את העמודים ושני טורים סביב על הסבכה האחת לכסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה לכותרת השנית, וכותרות אשר על ראש העמודים, מעשה שושן בעולם, ארבע אמות, וכותרות על שני העמודים, גם ממעל מלעומת הבטן, אשר לעבר הסבכה, והרימונים 200 טורים סביב, על הכותרת השנית. ויקם את העמודים לעולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי, ויקרא את שמו בועז. ועל ראש העמודים מעשה שושן, ופתאום מלאכת העמודים. ויעש את הים מוצק עשר באמה, משפתו עד שפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו שלושים באמה יסוב אותו סביב ופקעים מתחת לשפתו סביב סובדים אותו עשר באמה מקיפים את הים סביב שנטורים הפקעים יצוקים בצוקתו עומד על שנים עשר בקר שלושה פונים צפונה, ושלושה פונים ימה, ושלושה פונים נגבה, ושלושה פונים מזרעה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. ועוביו טפח, ושפתו כמעשה שפת כוס, פרח שושן, אלפיים בת יחיל. ויעש אתם מכונות עשר מחושת, ארבע באמה, אורך המכונה האחת וארבע באמה רוחבה ושלוש באמה קומתה וזה מעשה המכונה מסגרות להם ומסגרות בין השלבים ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וחרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר לאיות מעשה מורד. וארבעה אופני נחושת למכונה האחת וסרני נחושת. וארבעה פעמותיו כתפות להם, מתחת לכיור הכתפות יצוקות, מעבר איש לאיות. ופיהו מבית לכותרת, ומעלה באמה, ופיה עגול מעשה חן, אמה וחצי האמה וגם על פיה מקלעות ומסגרותיהם מרובעות לא עגולות. וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה. ומעשי האופנים כמעשי אופן המרכבה ידותם וגביהם, וחישוקיהם, וחישוריהם, הכל מוצק. וארבע כתפות אל ארבע פינות המכונה האחת, מן המכונה כתפיה. ובראש המכונה חצי האמה, קומה עגול סביב. ועל ראש המכונה ידותיה ומסגרותיה ממנה. ויפתח על הלוחות ידותיה ועל מסגרותיה קרובים אריות ותימורות כמער איש ולויות סביב. כזאת עשה את עשר המכונות מוצק אחד מידה אחת קצב אחד לכולנה. ויעש עשרה חיירות נחושת ארבעים בת יחיל הכיור האחד, ארבע באמה הכיור האחד, כיור אחד על המכונה האחת לעשר המכונות. וייתן את המכונות חמש על כתף הבית מימין וחמש על כתף הבית מסמאלו, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב. ויעש חירום את יורות ואת היעים ואת המזרקות, ויחל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלומו בית אדוני. עמודים שיניים וגולות הכותרות אשר על ראש העמודים שתיים והסבחות שתיים לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים, ואת הרימונים ארבע מאות לשתי השבחות, שנטורים רימונים לסבחה האחת, לכסות את שתי גולות הכותרות, אשר על פני העמודים, ואת המכונות עשר, ואת הכיורות עשרה על המכונות, ואת הים האחד, ואת הבקר שנמסר תחת הים, ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות, ואת כל הכלים האלה אשר עשה חירם למלך שלמה בית אדוני נחושת ממורט. בכיכר הירדן יצא קם המלך, במעווה האדמה בין סוכות ובין צרתן. וינח שלומו את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, לא נחקר משקל הנחושת. ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית אדוני, את מזבח הזהב ואת השולחן אשר עליו, לחם הפנים זהב. ואת המנורות חמש מימין וחמש משמאל. לפני הדביר זהב סגור, והפרח והמרות, והמלקחיים זהב, והסיפות והמזמרות, והמזרקות, והכפות, והמחתות זהב סגור, והפוטות לדלתות הבית הפנימי, לקודש הקודשים, לדלתי הבית להיכל זהב. ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני. ויבא שלמה את קדשי דוד אביו, את הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן באוצרות בית אדוני.